Kniha 3, 74 až 75 Vasišta pokračoval. V Himálaji Vájů spatřil Sůčiku stát jako jeden z vrcholků hor. Protože celou dobu nic nepozřela, byla vysušená jako trout. Vájů, co by vítr, vstoupil do jejich úst, ale Sůčiká ho vyfoukla ven. To se několikrát opakovalo. Sůčiká soustředila svou životní sílu do temena hlavy a stála nehnutě jako dokonalý jógin. Jaký Vájů viděl, nebyl úžasem schopen slova. Byl zcela přesvědčený, že Sůčika vykonává nejvyšší pokání a vydal se okamžitě zpátky do nebe, aby o tom spravil boha Indru. Vájů podává zprávu Indrovi. Pane, v zemi Džambudvípa provádí sůčiká bezpříkladné pokání. Nenechala do úst vstoupit ani vítr. Aby překonala hlad, proměnila svůj žaludek v pevný kov. Vstaň a zajdi prosím za stvořitelem Brahmou, aby ji usmířil a podaroval tím, po čem touží. Jinak nás všechny spálí síla jejího pokání. Indra tedy šel za Brahmou, a ten se na jeho přání vydal na místo, kde přebývala Sůčiká. Mezitím se Sůčiká díky svému pokání dokonale očistila. Svědky jejího pokání byly jen její dvě druhé formy, její stín a oheň roznícený odříkáním. I vzduch proudící kolem a částice prachu v něm poletující, Dosáhli v kontaktu s ní konečného osvobození. V tuto dobu získala díky proskoumání mysli a rozumu přímé poznání nejvyšší bezpříčinné příčiny všeho. O Rámo, přímé zkoumání pohybů mysli ve vědomí jedince je nejvyšším učitelem, nejvyšším guru, nikdo jiný. Brahma jí řekl, aby žádala, co chce. Protože súčiká neměla smyslové orgány, zakoušela vše uvnitř sebe a tam také vytvořila odpověď. Karkatý jako sůčiká v mysli odpověděla. Dosáhla jsem pochopení absolutna a nemám pochyby ani přání. Co bych dělala s požehnáním? Když jsem byla nevědomá, honila jsem se za svými touhami, nyní byl skřet tužeb skrze poznání já konečně poražen. Brahma pravil, věčný řád nemůže být opominut. Je dáno, že znovu získáš své původní tělo, po dlouhý čas budeš šťastně žít a nakonec dosáhneš osvobození. Budeš žít osvícený život, sužovat pouze špatné lidi a působit jim menší bolest, a to jen, abys zahnala svůj přirozený hlad. Sůčiká to přijala a brzy její tělo jehly vyrostlo do původní mohutnosti.